بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة میدان دریم نمبر آیات حرمت آلیکم المیتا دی سورت دریم نمبر آیات کہ اللہ جل جلال بلکه پرم بنم بريات کې الله وي الا ما يتلى عليكم ما کې حلال سيذن ذکر کو نبي الله فرماله چې حرام دي هغه تاسو باندې لوسته شي نه رؤس پري ايات کې بياني دي مخ کې الله وعده کړو نو دې کې کوم بياني کې هدا تبيانو ما چې دا حرام دي دی خدادينه مخ کې یوسو سیزونا دا سیدی چه اغا واو صرف دا حرام ندی نورم حرامشتا عام طور زیاد زنور خود تاسو حرام پیجنی اغیزی که کل تزرورد نیشتا لکه سپیشو پیشو شو دا طول اغا تاسو پیجنی مثلا مارشو خینزیر شو للمس پی پیشو سمسارا لنبلا مگرمج حاقی دا ټول تاسو په پښتو کې آ دا وجه تاسو ته ما ویلو چې کم سې زُن ابه پنځه ځوان بل زنا ورشلېیا کو مخو کو باندې زنا او یا هغه درندګان چې په خله باندې چیر پال کوي ندا خبری په دې موجود دي چې دا کم حرام دي کې سپیټه غره تاسو ته پښو دا ورلټول دا سې خوش دیسی دون اداسی دی چه آم تو رام زمنگا علاقو حرام گرنلی شی حرام ملی داغی تذکرم یو توتی سرا توتی پا مذاہب و اربعاو بانده حلال دایت ساتا ہے پا مذاہب و مسالک و اربعاو بانده توتی حلال لی او زمنگا پا ماشرہ که حرام گرنلی یو نمبر دویم هودھود چوا تغیلی جی انا لگی تاسو و تسوین کووالا موگو تترکام غوی تترکام او گداغونتا مخوکی نو دیم حلان دیم او دیم حرام غلی گی او دا دی حلان حرام دی ها او دیم غش جی پی آغا شکون و تاو شکون شکون بارکی البتا دولماء و افتلاف تی زمون دکراچه علماء چی دیگی و تا حرام تا لری والی اغه یو حرام وی وی دا حرام او چې زمونږ د صبح سره حق کوم علما دی وی علماء دی نو پکه پاک اغه یو هغه چې اره لری د ام حیوانات په شان تهغه د جوار مورقي واخما حیوانات نه ماتي نه دکا او د دینه علاوه دا دوه قسم شكون نور جناور وغيرها ما تيګه کليری نه دا کښكون حرام ده په احتیاط دی کېږي د شکون وه نه ځانو ساتل شي خوراکونو کې زرا احتیاط وکړه ويم دا د شکل لمنګو پشاعتی منګو پشاعتی وکړه خو خبار حال ما ته مسله بیان د سرحد علما فکر کوي او کراچی علما وت مطلقاً حرام وي آی وي کليری والے د یو کليری او په خپل قل د دلائل دلائل زنه شمل زکات اوس باید باندې پويږي غلطه مسله مشکو مرکه دغه تفصیل لرم چې حلال ده خود حلال ده د زناور ا تقریبا اکثر معلوم دی یو اتی د جیا حکم بابت تا سوتني حرام دي بیا دغه ماخبره د تیار داوسه د الله حرام کړي د دنیاي کې حکمت هدي آیات کې نه ذکر ډېر حکمتونو پکې کې دی چې الله د چاره چې کوم حرامي حرامو لري شي کوم حلالي حلالو لري شي باقی که وجه و باقی کہ یو وجع علماء دا ذکر ده دا کم زناور الله حرام کړی دی نو هغه گند س پټون دی لاخر کہ خرطوت دی زمینداری چې اکثر بار ته دی کہ په نو سترګو له پټی کې او ته بار نه په بل تر په لدی کې ورګین باندې بارته ور نیس دی دې ته خیر راکا گنده بد تزور کوي چې بد تزراکاږي هر حلال میں نو انسان باندې چې خیر ته شړنه بد تزور کوي بد تزراکاږي نو یا سپیل سپیکی سپی توب دی رو اپیابا توی اگر غوبلو یا خنزیر دینا آغا دروس توب دی یا خو بغیرہ توب دی بگی آئیو پکی حیرست دی خنزیر کے دوسی پت دی یا حیرست دی علماء علی کلی دی او بل دی دیر بغیرہ تشیر ار تنین اسم غٹی خو تولش پاور اسپڑ گر دلتو سپیکي سپېټو د پوښتنو ولا نمونه د سېهري چې پختل څه بد باندې دلالت کوي خرڅو او خرڅو د بې نه بهر حل الله تعالی لم يا حكمت اوږې کې د عام د چي پاګز ځناور الله حرام الحرام کړی دی چې کوم کې ګنده سپاتې جوګه چې انسان کوم خوراکونه کوي څنګه چې هغه باندې جسمانی طور اثر کوي جسمه غټيږي گی ندک کارانګې د هغه حیوانات او سپات پر انسان کې سناسه منتقل کیږي لری وجه دې کې در تفصيل حلال معلوم دي او حرام معلوم دي او مر ته توجه دې کړو نل پرم علیکم الماتع حرام کله شی دې پتا څه باندې المیت ته خوراک د مردا مردار حرام نه هلته حرمت انسان سر تعلق ساتي د مردار سره ساتي یعنی د مردار خوراک حرام دا. او وجدا دې ده چکهلا یو شی مردار شي نشه حلالي د په دوه خبرو سره خدای د جگنده صفات پکيني حلال شي نمبر 2 دا خبر پکې وي چې اگر ته حلال کې نو هغه باندې درګون نه د مې مذکور چې کما گندوي نه د اغوزی نمبر 3 چې کوم حلالون کې هغه شريعه تریکې سره حلال کې نمبر 4 او چې کوم کس حلالي نه د حلالو ولې انسان مسلمان یا کتاب د الله پنځ باندې زو کو زبکون کې مردار کې د خبرې نشته مردار کې د دې نه پاتشي زب نشي مددغه بل زم جي آیات کې کی ذکر کېږي ود دم هغه وینه ویني دا نزال نو پتا سو حرامه کې شي چونکه زمانه جهالیت کې مشرکانو کې اداره سمو چیا غیب داینه په تباحو باندې اوچې کلاودا وه وړه هاوس هم چې کوم انران نه هغه وینه زار وینه او باسی او په واه باندې بیا د پاساچی په لیکي اچي نو دک وینه چې کوم بایذل کې دم دمراد د مې مصبوح ته د پواره چې وي پرګونو باندې اوزی نو دال مین حرام بځه خلک هیڅ کې د دې مرزه پاتسخ ګونات د مردار سجنه لیدا استعمالو الحرام نو دامي مسغورت دې د حرام دې چې کله د سروينه اوزي حلال پرشین دا, دا سروه پاک شیدنه داساتینه تیوزی بیا دغه مینات زای او دغه میندا اگر دغه وخت سره چې کوم لګي دلی ویندا چې وح تکه که باغی ناراضی نه ادا وخت ران مې رمنه ادا وخت ران دې آ پا کرا اګه وحه اونوینځل شي او په نه هغه کې سحر اج ایا پاکه د کپ کپلو باندې لګی انسان موس کې سره لګ کسبان کسبیو کې تاسو براشه وګوی نه تکې سری کپړې او مستودري ناګې انده پورې نظام بچکې درک دوینې نظام اوساتی او بیا کپړې تکې سری موس له چې راځي نموز او سره کوي د هغه موس کېږي زک دک وینا پاکدا دا هغه دمسبوح دي او رب پاکه یوی نه چې دادا د وخت راندې نو وخه خانم جا خدمش زمون دا زنانه دیکلو که دوم را او وینزی بس سپین تارونه پادشی او مکمل وخه خطه وینزی وینزی وینزی او مگه لاسو که مگه پودینو بلکل سپین تارونه پادشی زکا تقریبا تقریبا دا طول وینه دیکه دا کسپین تارونه سرپینو را وینه نو دم مسبوح چه ده آه حرام دیده که او سو خبره اغا باوره چون که دا دا حیوان یو جزده نو دا ته وسیل دی ځکه کوم چې حلال او حرام باندې پوه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام دا سلام مبارک راځي چې هر رسول الله من الشاد سبعن نبی علیه السلام د ساروینه وسیزونه ا ماکروه تحریمی او حرام ګرځي وسیزونه او دا شپه حدیث کې راغلي داوم مس راغله دې اداوم قران کې راغله دې چې کمزې کړ شي ذات ترتیب او یقیني تور حرام نه تده قرمت دیر مضبوط تیدا مولونا ذکرہ قرآن کیم راکتا نیو پکیدا شا نم در دویم اغا شرمگا, شرمگا. زناور شرمگا چکم ادا نو اغا حرام ادا نم بر دویم مذکر نو تاسو پیج نی چی مذکر اگئی وی لکا مثلا چیلی شو نو دا اغا دا اگئی بازی علاقو کی پخولشی خدا حرامی لی دایات ساده دا حرام نه ستاسو رم وضو د ودود بعضی پټ د ودود یت ساده چې باید تیم کې د مرز د وجنہ یا د سبل څخه د وجنہ په جسم کې دا وینا چکغون ته کیشي په دغه حکه او دغه پس आवाज د پیدا شي چکه په کی جوړیږي دا چکه ته ودود و لیکي دا ودود چی دی نو د حرام نه نو او نمبر پنزم او یا چا دلته خو چی او نلی ده نلی کوری بازی حدود نلی اخی نلی زان ده شده نلی حلال ده آخوادناک شده پس آلان که خون پیدا پیدا پیدا حرام نده او پینزم اغا مسانه ده چکم که والا بونجمع کی ندام حرام نده او نمبرش پکم اغا ده کغتاس و قیال کری بل یا جز اغا خوراک بنده تی ساز که کی گیت ده ده تريخه ته وي دا خوراک هضمې د پریډ ډېر خطرناک شې چې یوون تتروټه اوخري نو پدې روټه باندې سره پیو ساس کې وشي دا ریزر یې د کس تا په مې راکی چې د ام او یو بنشري الهه تناسل چې کوم مذکر وي دا هغه باندې نسل ته کېږي پوتو کې او د نویو نو ده که تناسل چې بکم ده سلی آلا ده که سر نسل زیادهی نو ده تناسل د سلی والا چې کم مذکر حیوانوی ده آغا علا تناسل چې نسل و سر زیادهی اندام آغا حرام دا و زونه شو ده حرام ده یو قرآن کې ذکرده و شو پاک حدیث که ذکرده و سره ده ومم ذکرده او بیا دایم ستا ده دین علاوه سی زونه لکه کلمشو یا لرشن ده ح په شرط د دې کته خوینه سقای کا سقاکول شرط نو کل مم حلال دي او دا کرنګلره حلاله او ک تینو خري نبي حيوانات د حديث کې راځي په هر حیوان کے ثواب نشو خورا کول ورکی نو حيوانات د تورواچ او ک چرې لا کدا څه د حيوانات ومن ملاويږي او بدبوې جوړوي نو بیا دا څه لاره کې موږ ورته خلک به تریږي او سره په څه د مچانو کټار روان دي بیا یو څه د پنکول چې خلک دا د zarar او د تکلیف نه په امن کې شي دا کل دا بیا سټګ ورزول پکې درینا علاوه څومره ازاده حیوان چني څومره ازګه هغه سترګ دا کا چې حمله دا چې حمله خلا قران د پرمیس د مالک مطلب د دا, دا, دا, دا, دا, دا چې حرام نه نور ازګه حیوانات کیدا نشته یو شی حرام ګڼل شي عادت حرام ما ازادو یا حرام ما اس کدا څو خیال کری چې انسان حیوان حلالي مجه تاسو حلاله کوي تاسو بېلکل زملانه چې کوم اډو کیس سټ تر هغه نه پدې کې یو سپینو ته کېږي ګل سپینو هم ترې شي دا که یې شته دا سیګنل دا نه اولاد ډېر علماء حلال لیکل هدا تقریبا تقریبا ما ډېر وختو خدای حرام نه صحیح تحقیقي خبر دا هلته اولاد یې مغروه تنبیهې خدای نه خورل آ حرام نه دي د دې علاوه د حیوان سمره ایزا چی نا اللہ پاکی که و دم و قبل وین بایدون کلا و لحم او وحد حنزیر دیکیم زان پر تفصیل بانده پورا گئی وحد حنزیر حرام نده بلکی حنزیر بجمیل اجزائی دی حرام حبرم زیدن درد طول اجزا کاغا چمڑا دا و کاغا دا و سیزون دیا دا کاغا وین دا کاغا درگی دی کاغا دا اغا وازد دا ټول حرام دي مکمل حرام دي زمونږ د امام څخه بیا کولې صرف د یختو بارګې یختو بارګې دا یو کول او مخکې د ضرورت په بنانه د خینځر دا ورته انټی هي سختل د امام څخه صرف دا کول چې د موضوع د ګندل را पारा دا د دا یختې استعمالول هغه درستی اوس هغه کم ضرورت نشته په بلاایل اوکا اوس هغه کم مضبوط مضبوط تارونه وروتل نو خینځر مکمل تر اس کیسه پیدا غستل نو داشا نو دا مکمل حرام دی دا اس طریقے سر نا پاکی که مسلمان زبا کی حوانا من ایندر آل آو کشری طریقے سر زبا کی کاغر طریقے سر نیو دا مکمل حرام دی دین پاکی خلانکی تاکوالی سر کتا سپیم زبا کی سپیر نو سپیر حلالی اینہو پاکی کی یعنی دا دا چمڑا تا علالی سران دا دا چمڑا تا استعمالا لشی پاکی دپا مطلب دا کچر آغا چملتا سر اللاز کی یا ترخ کی را تموز کے نستاموز دو سر کی یا که اولادا نو که حلان حیوانت تی و که حرام حیوانت تی علاو ده انسان او ده خینزیرنا اغم پا علالی سر دا آغی چملتا کشی یو پا حلالی سر یو پا دباعات سر دباعات تکی پا خواب خل کو کاؤ سنیوی طریقی رو دی خارا بی پا چملتا بانیوا چولا بی بی پا مال گوا چولا ب نورکا دا داسې طریقې سره اوچوله چې اب داسې نرمه وا چې لکه څنګه عام طور واړه او نرم دا پهړو نرم دینا او بیا خل کو جن نماز دا په لستهمالو نو دږي ټول حیوانات د انسان او د خنزیرن علاوه حلال سره چې کم حرام دي نو دا هغه چمله سره پاکي لکه دا استعمال یې صحیح شو او چې کم حلال جناور دی دا هغه چملم پاک شي او دا لري ور سره حلال شي حلال مطلب دا چې خوړي او مثلا د کا خر وغيرها تا زبا نو حلالي سره خدای وو حلالي بناخد چملا کم سي کم اغتاکه شي او خنزير چیرې حلالي ځان نه باقيږي چملا او انسان ولي نه انسان د خنزير په شان نه لري خنزير چیرې حلالي سره سره د پاکيږي دا انتخاين نجس شي دا څنګه ما د ټول ګندسي پاترا جمعي ورته ما او انسان چې د وږي د شرافت او د عزت نه د دې حلالو سره نه پاکي یانه د پاک ته د حلالو اجازه الله نه ورکړي دا غړي حلالو ظرفا کوي نو بیا بدل را چمړم د انسانانو نصیحت کوي د امري به څینو او همدان تعالی له انسان د شرافت او د کرامت په وینا او خنزیر چې رې خنزیر هغه د نجاست او د دو د وجنه نپاکي نور ده ده علاوه ده ده ده دو سیزونه علاوه سیزونه چه کم حلال ساروی دی دانه وان حلاله او چې کوم حرام ساروی ده وخیخو نه حلاله گی خو جمعه تاستماوی تا حلاله سرپاکی نه اللہ فرمائی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر یہی طول پتو ده چونکه وخیخ زکر زکر کردی عام طور خلق ده ساروی ماروی جیل علی نمکسود ده ده وخیوی خپل خوراکو ن <تصفح> وما هله لغير الله به وما او آ زناور هله چې چ والشي لغير الله دا اللهنا على د ب چ رپرا به پغبان ف مسلا وونهو خو پلا کزان پوه کي چې قیمت کې زما غړ خل شي چې بیاذا شونهي چې خبر نو ک پس گردبان د سک نو میں وور خ ال وما اغ چې پغي چلو والشي دا اللحن علاوه ندام حرام قلی شوید او چغل قدرک اسم نیاد ساته یو قوخت دا زبه کی چغل لکا مشرکانو بحلالو کل ناغی بوی بی اسم اللاد دا لاد دا غی بوتو یا بی اسم العوزا عوزا بوتو یا توی بی محمد علیہ السلام نوزو بللہ من ذالک یا بی اسم عیسا هو ندام ساروی مکمل حرام ده دا حل علی جنا الله قال ده خنزیر سره ذکر کې نزدې ګره دینورو دی سره نزدې دی نه بس څنګه ده خنزیر حرام دی نو ده هیتای کې سره علی جنا او دې چې هغه هغه داله و ما او هله چې چروا والشی د غیر الله ده برا ان تا سره را واستو دا د زوبلان کی با بالا کړم دا هغه پر دې نامزد خبر څنګه درتال نامزد کول دا هغه پنن باندې دا هغه د پرعلالې کې شل زل دتدا الله منواله یاد وساتې غوړ خبره تاول دا کړي بیا زياته موږ چهت دلته ورو دا دله پارول یا کوږی چې له ساته د تربه بزيارت ته وزم نه خپل ان کی کاټه سبل بس چې دا هغه د پارا دینامزد کو کپتانزو زرزل دتدا الله پنن باندې حلال کې دا حلال نه دغه څخه حرام دلکه خینزی زکوات چه دا په الله نوم حاصل د عبادت ته صرف د الله لپاره ده شرک کېدنه غلطه کړې ده چې دا غیر الله کوم باندې ته زباکه نوم پیره ګر الله لپاره د زباکه نه دا, دا, دا حرام او دا د وین کې ما بیان کړي ته نظر ویلې کېږي په شریعت په اصطلاح نظر نام زد کول لکلن کې د پیرا دا نظر د نظر عبادت ته عبادت صرف د الله لپاره نه ده دا ګیر لاندې لپاره تای عبادتو کو دا شرکی عقیده دا شرکی کار د عبادت د بل څلور کو نو چې د بل فنوم باندې او د بل د عزت او د تقرب لپاره سروې تا نامزد کو نو چې انسان ترسو پرې د شرکی عمل نه توبه نو دا سروې کده الله پنوم باندې حلال کې نه حلالي نه الا دا کې توبه بسي د خپل نیت نه رجوع کی او چې دا کار زه غلط کوم غلط کړی دی او زمانہ توبہ ده و به دا امین رستو د کسار ده الله قانون باندې ته حلال کې نبی حلال پرې مسله پوښوم نو زار کی نو د چرالې نو کلی کې حلالي کې یو لې کې جوجدا غذایی شته د اقرب تقرب حاصل شي ا زمانه راځي یا د پر نظر کول شي اگر چې نم بيد الله غسته شي د مسلمانانو په دا مردار شهره سنگ چې قنزیر والا شهره نو دک کسیره خلک خلق او و بعضیز خبری که ما خود دیل مزدی بزده گنده شه زانتی بچ کوایی والمنحنکا تو ابل منحنکا ده منحنکا منحنکا سروی تاوی جی خپیشی ازنانا بعضی تاییم دو تاییم بارا بچه جی خپیشی یا تا قوصه شوی بعضی تاییم که از زمیدار قوصه شی سروی تا مراده ولی یا عارف طلبه باندې پړې واسه تلل شو چې تو را توش بس موګي سره حقيجو چې حقيجو د شو اگر چې د پری مردار کې مخ کیراغه خدا د مردار اگې توي چې داغه د پری یو خاص سبب ني پخپل مرګ باندې شو او عدالت چې الله ذکر کوي نو دا اغه ذکر کوي چې داغه د پری یو ظاهري سبب د مرده پرښتا نو دا زکه ځال له کوي ورنه عدالت چې کمزګي ذکر کوي دام پری مردار نشه ده خپی شو عمر شو محبوز شو نو گندوی نتی بواتا گندوی نتی او نواتا کنا گندوی نتی کم مرای خپی شو یا تاوال خپی کلا نشه خپی مرای گندوی نتی او گندوی نی پکی پاتی شو نوخه پا کندا زکا آغا گندوی نی پر گولو که دن نوخه که گرزی آغا حرام او بل والموقودتو اغا وشتلشو پا گاتا باد نو باده دیم که ایا دا ګجران چې یې رګړ کډاوري چې سرولې سره راو بغینو بس پځی باندې کینی سربې رحمه ان ته گزار نه کوي مخبل نو دا سربې رحمه نه گزار وکینا گزار سره سره بس په اوپر ځای کې وګه مړ نو دې موردار را راځي خدای دې دا الله خاص طور ذکر کوم چې دا مورداردا زکات د کې مو الوینې جوی هغه ګندنن قطی شي نو د هېس سره حلالي او د کې یې اورث اشاره او مخبل یو سره موبایل مشرکانہ بدات کول جرا سمے پنس کول دے ایا په سر لس سره و بغي غت سره او اولی سر لس سره او بغي کی دا ویني پکیدن نقات شي ندا وے وہ حق و گئی رنگ رنگ کلت طریق گئی نا سر نبی ول سره او بغي پنس کول کی دا ویني پکیدن نقات شي او دے زکسی مرشی ندا دا و حق و گئی بلا کار کن. اللہ کرمائی والمقوضتو او آغا بشتلشو بگزار بانده دام حرام ده والمتردیتو او بلا متردید متردید آغا دا تول دو بیزی سپات خو ار ساروی که دا چونکی دا سپات چه قران که ذکر دی دا بیزی تولی که خو ار ساروی که دا سشنو احرام دی بیزی راو رغالی دا دا یا بل ساروی راو رغالی دا بل ساروی راو رغالی دا, را دا مرشو یا دا مطلب دا روانه پاور باندې ګوئی توړ غلید کاند توړ غلید او امر دار شه چې مردار شه نه تاسو ته پته ده چې دا هغه اندبه دي چې باندې او نه وته نو دا حرام او بل ان نتیحه نه نتیحه هغه توی لیکي چې یو بزراو لګي بل بزې په خروبان یو یو مړی نو نتیحه په خروانه شوی چې په خروی او در پاکه در پرشت پاک تاستماوی چه شریعت ریکی سر زباکی وینی تیو باییگین و دام نشو وینی تیو پاتشوی و دام خلالانده. وما اتلا سبو او آغا چه اخوالو بازی حصد آغی درنده. درنده تیو لاس خورو یایتی نه اخباو پڑا نو او مرشو نگندوی نتیو نو نتی ادام. لیهذا دام حرام نه. دا. لما زکی تم سردايات چاہتے دا تک لګیدل ری د چانرا والی د نتي ول مون حنکۃ لپز ناروالی دا اکل سبع پر سوز ذکر شو مون حنک یو موکوزہ دعا متردیه او اکل سبع پینزو د پینزو بارکی الله یو خبره کای چې پینزو والو کې تاسو د سو منتلا ساروی دې تاسو چې وې بس سنا سجوان پکیشتا او ترالی شری طریقې سره تازه بکو چارو نه پیراخ کلا انې مسلمان راغې یا کتابی داسې کتابي چې انسانو ناخې را الله نو ملي او یا مثلا داسې مشوم راغې چې هغه متمايز دی بسم الله ور د ورځو بسم الله وي یا زنا نه والا او چارو پاګې باندې راخ کلا هغه زبک لا نه حلال الله وی الا ما ذکیتو مگر هغه چې پاک کې زبک کې په شریطری کې سلام یا مثلا په ګزار باندې اوښته او زړه چاکو ال سلام په ګزار باندې په کان باندې اوښته اذر دې په چاکو کې خوراو حلاله ول متردیار وګړلیدو یا پویته پرې وته ډار کې پښت ور وستا پکې د نننن اوتا شوي شو مين بسم الله سره تور وښتا یا خوش علیکم یا اگر نه وګړلیدو ال علیکم وَنَّا او وَبَلَحْكَرُ بَانِوَا لَا زَرْزَرِيَا لَا لَقَرَا یاز مری یو بخبت او تختول اللہ جوان تکیشتاو تلانی چاڑھ دے پیراخ کنا نا اللہ فرمائی دا حرام نبی اللہ مازا کئی تم مگر دمرا خطری خبر دا کچر تاسو دا پات کے په زب سره زبا کے نبیادا حرال دا خودل تکی یو خبر آیات سادا جوان دون صور پاکار اخلافی مسئلہ دا چته حلال کینه داغین ارستو استقباله سووی سروه کته پته ولګی چې دغه حیات او ژوندون او دمر کدرې چې د ژوندون پته ولګی را دا ژوند کیا او دا ک حلاله سیده او دا سروه بیا ختمه ولاته حیات پته سړی ته ولګی دا, دا سروه بیا حلال یو اول شری طریقے سره ځبښوی شری طریقے سره نجکل شری طریقے سره ځبښو نداس آروی بیا حلال بیاتی خورش ہویا و خوری یادو ساتح دیده کیو مسئلی چکلا دس آروی اگه داسی و مسئلن تاختار کهو یا مسئل زناوی چیرے سر اتناو تاختار او دا ستی پاتش دا لالی جی که دی پاتشو بیان تا حلال کنن بیان حلالی بیانو حلالی حکر چرے دانسی و چی اگه تنا مکمل ستو تاختار اګه تا یو او پرنداو وشت چې نن د وشتغه نه مکمل 60 وړتو دا نه حلالي ځای پاتې نشي خبرمې اندراجی نو چې کله سروي د 10 چې دک مکمل کړشي سر تنه سره د مکمل کړشي دا حلالي شتګتي به پاتې نشي نو دک سروي یا هغه تنشي حلال له ځکه سره سټ نه روزمري روزنګا نه له دک سروي بیا حرام دی خبرمې اندراجی نو چې کم سکم شي نبدأ في سورة كتابية حلالي جديشي حلالي كندا حلال وما ذو بها على النصب أو بالآغة تزبق لشو بالنصب على النصب كنصب وانده دي أزلام فوري وينو بس كوني مكيان زاليكم فس بوري برا برا وما ذو بها على النصب أو آغة تزبق لشو كنصب نو نصب خویا مطلب داله بوتا پنن د بت باندې زبا کړی حاځل وما و ماذو بهاله مصبه و ماذو بهاله اسمل اسنام پنن د بت باندې بسم الله دی ولا عز او زبه نکو نه حرام مشرکانو بدا ایتون باندې زبا کړو اځه نصب معنا د بوتا نو سرات دی, دی کاه مشرکانو خدایانو باندې شي کې خدایانو بیا هغه سره بغټي پر دی کما خپل ګټه باندې کټلا نو هغه غټه تبه نه سوږي او موته غټه به کېږي دا یو پیری شکل یا یو دیو شکل به جوړونه بدا غیبته یا د انسان شکل به جوړونه ناګی ته بهوتلی او دا موږ چې بهو دی له به شکل نه ورکو دا ولد برکت تبارخوا کیږي چرته پر کانو دا بای بدلول را بدللم یا خپل کانه به مونته نبل تیرام به کانه به د اغل د برکت کاندې ګل به سروي راړل نا سروچې به زباګل نو داګین به سوینه پاره نو سو به باندې او مګنه تا اگر چې نوم به د غیر الله غستا یو حرمت وجهه شو او زم داده چې دلتکی یو ولت اكيد او د برکت حصول چې التکی وینې به راسته پاکاونه باندې مګلی او علامہ په دین نذیر احمد الله علیه بازدانی کلیری چې دا کانی بیره واپس نو پدی باندې به سروځواګ نو داعات دې چې کوم سروه خفي شیتاسو نو دا حلال نشه نڅي حلال ته که په داسې شی نو حلال نه اوس که په داسې شی باندې حلال کچ اغه د بو شورو د بو سره مرشه نو را اغه د بو د وزن نه مرځي د دې وزن نه مرځي وینتي هوته لکه دې پس اي په څاړه راوالي د څاړي بلټه طرف او ته پاګې باندې زور زره نه زوږي نو دا سره به ځکه نه حلاليږي اگر چې ویني بچي ابي وا غمل د دې وزن شته اغه تاسو کو خوپیا دیگو نو دا اگر سا دا خوپیا دا وجه نووتا اویر خود مرداری نموزی سیبا اگر کن دا کن دا مردار برگده دا چار روال راختا که او بزیتی نو چون که دا کنی که بدی روال <سؤال> اگر سنن پاگی باندی بای ساروی پساو کنا با دا پساوی دو دا وجه نمان شو نو دا کن دا خرمت وجه و نو دا اگر مختلی پی وجه و دا خرمت نو اللہ فرمائی آرم حرام ب دا چه تاسو تقسیم طلب که پغشو بانده خیر و شر طلب که تقسیم طلب که پغشو بانده ندام دادی یه رس امول مشرقان رقی او لوی بود و قریشو چهو احبلو حبل اوغسر بیوتیلی زونان دو اپاگی که پغشیو پیو بانی بیلی کلیو من کم پبل من غیر کم او پبل بانی بیلی بابل بانی بیلی کلیو ایفال بابل بیلی کلیو لاتبخل او بابل بیلی کلیو غفلن وغشو دیو کسپ نصب که بشک شو نوراد اگر منجی وقت لگه سو روکاور پی سو در حمده ولوار که اگر بغشی اولا کل غشی بیر آواز سی بیلی کلیو من کم دے خستا سو نگی بس اگر تب ایتزمونگ دے نصب نگی خان ناغبر نصب ورگن نگی چی چاہو دازمونگ در میان سره بابا نه سب کې غړې شي ځکه نسب احداث.com دیتو په خپل پتنو نه باندې در میانې غړې شو صحیح اصلي باندې څنګه درځي ديسي نیمچا باندې لشه او کغه شي دغه واسطه بری وني بلیګلو چې من غیر کوم نوې ورځ مونږ دخل پاون لري دا زمون نه نه او کبه لګلو چې مول سکل بس دتا سره لګېدل نو به صاحب چې دا راکولا کسبوي چې تا کار حکم کون کون دی کیا حکم کون کون متل ورال 100 روپے غوار کله به جروشونو لغش بیر واسطو قاگی بلیغلو افعل کاوا مسئلہ ورنی کیا به خپل ضرورت نیکاو نو کا لغش بیر واسطو قاگی بلیغلو جلتا فالم کاوا نو به خدای اجازت نشتا لہذا نکاف الهال امر خرکل پکار دی بیا بخ لینا حکم تلف نو واپس ها بیٹو او کا غش بیر هو نوی دا رحله خدای خدای نش نظر وغیره به د بوتو نې د باندې او یا به خدای نن د تورک مشروع ته غي نو پیل حال ماته اجازه نشته چې تني کاو کا یا مکوا نو بهر هل څادر به پوګا کوه واپس نو دا خې خوڅه ته حکماتو د روحو تقسیم بین په دې طریق باندې کولر تفصيلي کې راته ایوا ما نو دا ټول خبره بدی په غشوب باندې کولی نو دا الله تعالی فرمایي چې دا یو حرام ده دا په الله باندې دروغ کولو ابراهیمی گوڑا نو اللہ پر حرام دی دا الله اللہ حکم نگی دا پا اللہ باندی دروخ کردن یو خبری اید ساده شریعت که قرآن دازی دا دی پسی قرآن دازی کرا چن خسن ایجو نو خسن اگه جائز دی دا ایزان نواجدن خسن جداشد دی بچی پا گوخو تکسیم کاؤ نو یو بم سلوارک نی بل بم سلوارک بل بم سلوارک یو بشی بروت خالی ا دبل بروت اللي لقب قربانه کې دری سيور کې لسي سو کې نه بدره واسطه دبل که شي بروت باقي به ويسي لیکلو به و غستيو بس در په گو اچو پیسې لور کړې قران غاځه کې دا سيني شی برابر برابر تقسیم کړي کدي لا قران غاځي نم کوي دا حسن نم کوي د دې باندې راضي خدا حسن سره په تخسلي باندې مونږ یو بل خپل برخه نه ورکوو طاګه باندې صرف د اطمینان قلب پر چار سره په دی کم طرف تواخلی نو اغسرب دديده طریقا هغه باندې د یو بالمال مال په طریقې د جواره باندې وهله نشي یو په شریعت کې د دې په مقابله طاح نه نپال په دوه قسمه یا د ساده یو پال خیر دی دا جایز دي چې دی د کور نه راوځې چې ته یو تا یو داسې کس ولې چې تر سفر ته د کامیابی او ته ان شاء الله داسره په نظر راغې زماره سفر مو خې خیر سره یو دا جائز جایز او پالیشر ناجائز دې چې کوم رواج داس ایکسپیرینس انسان وي ده چې هغه د خیر کار کړي نه نو بد پالیشر ناجائز دې چې دوی یوازې بس منظم دا خووس داس شیرا لمغې لرانې کلاړه موږ بس د خیر مخ بنوي نه نو بد پالیشر ناجائز ته په شریعت کې او پال نیسل هغه دې نو ما حال انتس تک سیمو بلا الزام داګه مستکانو طریقې نه الله تعالی پیدا نه کی بس د آیات پور ډیر دی. بیا نه وخت نو اللہ فرمائی خرمت آلیکم المیتتو حرام قریشوید آلیکم پتاسو باندی المیتتو مردارا وجمو اووین بایدن کی نو بیا دامی اپ چاہتا ہے کسالن پوک کو آگے پاکی مسالن در ساروی لڑے نو طول سالن نا حرامی گی بس آگا تین او ورزا نو رسالن سپا ریخا یا پاکی جانر کڑی کو دی لڑے گندر سیزونا پا کیا لڑے خرمت عرام پیشویدی علیکم پتاسو بانده المیتتو خولل د مرداری ود د مووینا بیدن که ولحم الخنزیر او آخد خنزیر وما او آغزناور اوه اللہ چی آوازو کلشی لگر اللہ دپارا دبیر اللہ بیه پاگی بانده والمنحنکتو آغزناور المنحنکتو خبی کلی شوی وی او آغازن آور جی پا گوزار وخلی شوی وی والمتردیتو <سؤال> آغازن آور جی را گلی د وی دو جت زینا یا لاند زیتر گلی دلی وی ون نطیحة تو آغازن آور جی پا خکر وخلی شوی وما آغازن آور اکلست بو چی درې انده خبرې وی الا ما ذقتم ذر حرام ندي ما ذقتم اجتص زبكه دي لرا پکاي دي شرعي سنات چجون وماذ بحالا نصبي وما او حرام دي ارزنا ورذ بحاج زبقريشي على النصبي پنند بوتان باندې وما او ارزنا ورذ بح چ زبقريشي على النصبي پاودريشو غټو باندې وان تستقسمو بالاذلان او داسه تاسو تقسیم تلب کی بل اذلان تاغ شوبان دي نده بوالو نو دی بارا که اللہ فرمائی زالیکم پسکو دا ٹول چی دے دا گمراہی دا نمطلب دار دوام ترجمه دا دی آدو ساتھ دے او ٹکی بکی پاس دا کارون حلال گنل کو دا کفر دی او مانا آدویم مانا زالیکم کدابازی چیزو نا بکی دازی چې چی اغت حلال نکنے خوکر دے او خوڑا منحنکا مردار دے او خوڑا یا مکو زری و خړه یا کنځر واحده کوله نو فسق انده گمراهیده د شریعت د حد نه ورته لیدو حلال غنبي کافر کېدل او چې حلال نه غني او کې نبي اپس او الحمدلله انشاء الله الیوم یئسل لذید کفرو یا مده دیر زینا او مکه چې کومرض alyoum dikirazi aruq ayat kim barashi alyoum wahilla مود دې بري وره مطلب یو دی یاد ک مخصوصرض د پټم باندې آیات نازل شولې چې نافی رضوا او د جمی رضوا د مازیګر ټیم او د نبی صلی و سلام ژوندې مراحلو د دین رسول نووي السلام یکسي بحث دین رست او پادشره د حجه الميلاد اویا درځه مراد ده کریبي زمانه نه الله پرمه اننل کارته را نه امه چې تاسو ته دین مطلب دا چې اسلام غالب شه او کفر مغلوب شه بس نو دینه امید شه چې اوس زمون غلبا اگر په ਇਸ ਤਰੀਕੇ سره ناراضي الله پرمای په لا تخشاوهم تاسو دې کافرانو نمئړئ گے واخښونی الله پرمای زمانه وئري نو ګور الله پرمای کافرانو نمئړئ گے زمانه وئري نو باځې دم مسلمانانو غلط تا کېده چې مون پر عمل یو اسلامي باچېان اسلام وچکو یا اسلامي بل بچو الله یو غيست تاسو د دین نه امید دي هغه غالبا نشي مونږه بس تاسو د دین به ختم کی دي بارکینه امید تاسو دې نمه ريغه الله وي زمانہ وي